Författaren och historikern Katarina Harrison Lindberg är aktuell med boken Erik den fjortonde. Och genom att gå direkt till källorna så försöker hon ge en mer balanserad bild av Erik den fjortonde. Välkommen! Tack så mycket! När du började att planera den här boken om Erik den fjortonde, var det liksom ditt mål att ompröva bilden av Erik den fjortonde eller var du bara intresserad av honom som människa och kung? Jag blev väldigt fascinerad av honom när jag skrev en bok om Nordiska Sjuårskriget. Och då upptäckte jag att han hade sidor som jag inte alls kände till. Och jag upptäckte samma sak faktiskt om hans danska kollega Fredrik den andra Men jag insåg att en bok om Fredrik den det skulle man ju aldrig kunna skriva i Sverige. Så, så att jag gick till förlaget och sa att jag var lite sugen på att fortsätta med Erik. För att jag tänkte: Här finns det liksom spännande saker och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 Sen är det klart att den bilden har ju hängt med ganska länge. Den är, ju, den är ju väldigt präglad av den massiva negativa propagandan mot honom. Men det är väl många kungar som har haft negativ propaganda mot sig här. och där. Ja, men det här är nog eh, exceptionellt faktiskt. Även om vi tar Kristian den andra, tror jag. Ja, kanske, kanske även då faktiskt. Nu <laughs> kan ju inte Kristian den andra så väl, men jag skulle säga att den. Eh,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 Vem var Eriks mor? Det var Katarina av Saxen-Lauenburg som hon var född i Tyskland. Hon är ganska okänd egentligen i ja, svensk historia. hon är lite orättvist okänd faktiskt. Hon var syster till den danska drottningen Dorothea som då var Fredrik den Andres äh, äh, mamma. Så att Fredrik den Andra i Danmark och Erik den 14, de var kusiner. Äh, och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 många därifrån kom till Sverige och de skickade brev och Erik skrev till sin mormor och Mormor kom också och hälsade på honom under härtigtiden i Kalmar så att de, de det låg liksom minnet, minnet sen ja här. ja absolut det var inte så att hon var bortklund på något sätt och hon fick ju en fin grav i, i Uppsala så att det fanns inget inget gråll egentligen så det här att han skulle ha slagit jäla när det är helt taget ur luften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 Man vill ju att det ska vara lite fest också. Nu blev jag plötsligt sugen på en premiär för sommaryran. För då skulle ju du och dina grannar kunna få dela på 40 nya miljoner. Så gör vi. Ta chansen på postgårdlotteriet.se. Ja, sen kan man ju ta lite lugnt igen. Hur förberedde man Erik? Du sa att han fick en väldigt bra utbildning. Hur, hur bra utbildning fick han? Hur förber han, för det var, han skulle bli kungen. Ja, han skulle bli snack. kung. Så att man började träna honom i detta redan han var väldigt liten. Med alltså, lärare och han skulle kunna språk, han skulle kunna historia. Han skulle kunna, Vilka språk lärde han sig då? Han skrev ju på latin. Han kunde tyska. Han skrev på tyska till sin mormor till exempel.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 Han skrev och gnällde över krig mot Danmark till exempel. Då är han ganska mångordig. Um, han är ingen modern författare. Nej. Han är en 1500-tals Men var det vanligt författare. att man hade sådana dagböcker som första vid den tiden? Ja, det var ganska vanligt att man skrev dagböcker. Jag vet att hans lillebror Karl IX, han har ju också en väldigt kortfattad dagbok. Ja. Jo, men jag tror man skrev dagbok lite grann för att uh, uh, mest bara komma ihåg vad som har skett under dagen. Viktiga möten och... Uh, saker som har skett, så det är ju det är väldigt lite personligt i dagboken. Det gör ju att den är svår att uh, utläsa någonting. Man kan inte säga så här, man läser dagboken och sen får man en bra bild av hur Erik var. För han skriver inte dagbok om sitt känsloliv på det sättet, utan han mm. skriver en så här ren händelsebaserad dagbok. Gustav Vasa fick ju många barn. Ja. Och Erik var ju den först födda. Vilken relation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 Erik skulle bli kung men han skulle ha hjälp av sina bröder. Mm. Alltså Gustav Vasa gör väl någonstans ett misstag när han, när han eh, ger stora hertigdömen till de andra sönerna eller hur? Ja. För, för att de får ju en maktbas där utifrån de kan agera. Jag menar Johan får ju Finland eller hur? Ja. Och Karl Karl de, den 9:e eller hertig han får ju ett rätt stort hertigdöme också. Ja, precis. Så, och även Magnus hade han satt i Vastena. Så att visst, de, Magnus de hade, är den som dog tidigt. Ja, precis. Just det. Han, han som var den sjukaste av bröderna, mm. också den som man pjåskade mest med. Men man med. får också en känsla av att alla har liksom känslor för den här stackars Magnus som är så sjuk Ja, igen. det gör de. Han är, han är, man skyddar honom, det är Den sjuk lillebroden ja. som alla bryr sig om. Liksom. Så det, det är väldigt tydligt, framförallt under vastena så... Är ju Magnus. Han, är, han har ju också del i detta egentligen. Men han fråntas allt ansvar. Eh, men hertigdömen, eh, ja, traditionellt så har man sett dem som ett sätt för Gustav att fördela makten och ge alla sönerna en bas att leva av. Men det var inte riktigt så enkelt, åtminstone inte eh, eh, under Eriks härtigtid. För Erik fick ju, han satt i Kalmar. De hade alltså ett som gränsade till Danmark i söder. Ehm, medan Johan fick eh, Finland, och hade ju då någonting som gränsade som också gränsade till, till, eh, till Ryssland. Och det här var för att eh, Gusta behövde ha folk som han litade på på plats. Det, är det var verkligen för att säkra ja, upp det, det mot De skulle jobba där, de skulle hålla koll på gränsen, de skulle sköta konflikter, de skulle...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 Men Erik ville, inte ville naturligtvis inte avrätta sin broder och låta fängsla honom. istället han omvandlade det här straffet till fängelse. Vi kan ska säga då också att det, det här var ju en metod som användes ofta att man det kanske inte bara var Erik den 14 :e som gjorde det att dömde folk till döden och sen benådade dem det var liksom ja. en del i själva bestraffningen. Ja precis, Erik gör det hela tiden. Han mm, gjorde, gjorde andra, gjorde Gustav det också eller? Det vet jag faktiskt inte. Jag har inte studerat nej, Gustav nej. så väl, men att Erik gör det nästan regelmässigt alltså.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 som Erik var. Mm, så han, att var även, han var uttalad emot. Ja, så även polackerna blev lite förda bakom ljuset. Men de lyckades aldrig reparera den relationen riktigt, utan mm. även om de försökte mm. under fängelsetiden. Vi så... kanske ska säga att, att Johan fängslas då. Ja, han, han fängslas. Så han, han och Katarina som i och för sig fick, hon hade fått återvända till Polen om hon ville, men hon valde att stanna.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 Som vi redan har spelat in ett avsnitt om. Som jag, där tror jag att beskrivs lite annorlunda än som du beskriver i din bok faktiskt. Men det är det som tycker jag gör din bok så spännande faktiskt. Men eh, Erik inrättar något som kallas Höga nämnden. Ja. Vad är det för något? Det är ju en del i hans ganska omfattande reformpaket för Sverige. Han är en reformkung? Ja, ja. När han tar över så är det meningen att han ska föra...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 Han, han ångrar sig enormt mycket. Han ber om förlåtelse, han betalar ut kompensation. Han går ut när de här personerna ska begravas och trumpitar han ut att det här var helt felaktigt. Eh, och han är den enda som går att skylla på. Mm. Eh, och den insikten gör uppfattar jag det som att han går in i en eh, djup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 Jo, det tror jag att han var. Men Det var också så att hon fanns till hands och han visste att hon kunde föda barn. Och han hade, trots flera försök, ändå inte... Han, han, var, han började bli gammal nu. Alltså, han behövde ha en hustru, han behövde Nej. få arvingar. En annan så här berömd historia om i 14, det är ju det hans försök att gifta sig med Elisabeth. Ja. Som inte går så bra. Nej, det gick inte så bra. Hon ville inte gifta sig med någon. Nej. Så det handlade inte så mycket om honom, utan det handlade mer om att... Uh, han han tyckte nog att hon var ett väldigt bra parti och det var hon ja. <laughs> det fanns det många som tyckte men, uh, men hon tackade ju nej till alla för att hon ville inte gifta sig, hon tyckte det var jätteroligt att bli uppskattad uh, och uh, folk kurtiserade henne men hon var ju helt ointresserad av att gifta sig Mm, mm Även med Erik. Men det här lyfts ju också fram ofta för, för, för att smutskasta Erik utan att han liksom aldrig riktigt gav upp det på Elisabeth. Jo, men det gjorde han ju till slut. Mm. <laughs> så, så att, och då, då är han ju i gott sällskap, för han var ju inte den enda som kritiserade henne och han hade flera andra som han hade kunnat gifta sig med. Det märkliga är att han inte, det framstod ju alltid som att han försökte gifta sig jättemycket och alltid fick korgen, men så är det ju inte riktigt för att vid den här tiden så var det, det var svårt att gifta sig. Ja, för det, fanns som, det var som stora det det, värden som stod på spel. Ja, det var jättestora värden som stod på spel och det måste vara ett bra parti för båda parter. Och man ville inte lockas in i en situation där man kanske riskerade att vara tvungen att gå med i ett krig till exempel. Om man gifte bort sin dotter med den svenska kungen.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 Han har ju liksom ändå blivit liksom fängslad och sen så mer eller mindre fri. Ja, men han börjar konspirera mot Erik så fort han kommer ut ur fängelset. För då, börjar, då deltar han i kriget, han knyter knäckta till sig, han så, håller så väldigt här, låg stu, profil. Sturemorden och, och giftermordet med Karin, det är egentligen svepskäl. Det är svepskäl. Ja. Och som sen används jag i propaganda. Jag tror att sturemorden kan fungerat som en katalysator, mm. att personer blev... Eh,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 Byta sida för han tyckte egentligen om Erik och det märks även senare när Erik sitter i fängelse att Karl mm, tycker att Johan går Erik, Han beskyddar Erik lite när han sitter i, eller inte beskydda men att han försöker skydda honom när han, när han sitter i fängslad. Eller? Ja och han försöker skydda och skyddar Göran Perssons enka och barn. Göran Persson han blir fängslad och avhändad. Göran Persson är den stora förloraren här egentligen.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 men hans hustru och barn skyddas då av eh, Hertig Karl så att de eh, räddas och eh, sonen som heter Erik Göransson Tegel, han växer ju sen upp och blir sekreterare i, i Karls hov till slut och skriver också böcker både om eh, Gustav Vasa och eh, Erik den 14. Far. nästan inte nej, nej. Eh, han kan nej det på kanske någon... inte var nej, alltså det är, som, det är nästan som att Göran inte har funnits i de böckerna mm.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 Vad va gör Erik? Det är ganska lång tid han sitter innan han blir dödad. Eller hur lång tid sitter han fängslad? Han sitter eh, i nio år tror jag. Nio år, ja. Uh -huh. Finns det något bevarat vad, Hur Erik har han skrivit han, någonting eh, under den här perioden? Så? Han ägnade dagarna åt att läsa och skriva. Och med tiden han blev av med allt mer läs- och skrivmaterialet till slut så hade han ju inte heller eh, skrivmaterial utan han fick skriva med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 och Erik får inte veta vart de tar vägen så att han, lever i, han vet ingenting om dem. I podcasten Innovationslandet Sverige möter jag, Emma Frans, några av landets främsta forskare och innovatörer som berättar om deras uppfinningar och banbrytande lösningar. Kan vi ersätta en del av kalkstenen med andra råmaterial som inte innebär att vi släpper ut lika mycket CO2?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 Begravningen var ju en ganska dyster tillställning. Det är, det är väl alla begravningar någonstans. Ja. Men, men det här för att vara en för detta kung måste man väl ändå säga. att Det är en väldigt påverd begravning. Ja, det var en väldigt enkel begravning. Det var ju, det var ju så att uh, hertig Karl till och med hade synpunkter på detta. Han skrev till Johan och sa att det ser inte bra ut att förfölja en död man. Erik kan ha haft dåliga sidor, men nu är han död. Vi måste ge honom en bra begravning. Det ser men det gillar... fick han inte. Nej.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 Då var Gustav II Adolf kung. <går> så att hon levde ju ett ganska långt liv där. Mm. Ett långt och förhållandevis gott liv. Och vad hände med barnen då? För Hennes de... dotter som hette Sigrid, det var det deras äldsta barn. Hon, hon växte upp tillsammans med sin mamma och kunde sedan göra karriär inom det svenska hovet. För hon var ju inte heller politiskt sprängstoff så. Sonen Gustav då som hade fött som skulle bli nästa, han som skulle bli Gustav andra i svensk historia han utvisades han, han skickades till Polen fick en katolsk uppfostran och återkom aldrig till Sverige Vad ja, ledande han för liv i Polen Så alltså, vi vet väldigt lite om honom faktiskt det framställs ju alltid som att han levde ett kring, kringflackande dåligt liv men det behöver ju inte ha varit så himla dåligt han dog i Ryssland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 och sen knyta honom betydligt närmare till sig involvera honom i kriget och hoppas att kriget ska lösa situationen eller utvisa honom till Polen mm. alltså det, det, han hade kunnat lösa detta bättre så det, det var ett hade ju katolska böjelser om man får uttrycka sig ja. på det sättet också så att det kanske inte hade varit helt fel att utvisa honom till Polen nej, det Men... hade det kanske inte varit henne det kanske trivs väldigt bra där mm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 och få fred, men under de åren som det ändå var krig så förstördes det sig landet. Han kunde inte genomföra sina reformer som han skulle. Han, alltså folk blev förbitrade. Det... det kan ju mycket väl vara så alltså, det kanske hade räckt med att han aldrig hade startat det kriget. Så... Ja, hade han inte startat kriget så här, kanske han hade kunnat hantera även Johan på ett annat sätt. Mm. Mm. Fanns det nog mer misstag han gjorde här ja, Det är väl de två, jag tycker de räcker.